Чайна Вокзал на вулиці Вітчаю. Частина друга. Фізіогномія лету. Розділ шостий. Для міста Новий Кробузон гравітація була лише умовністю. Аеростати повзли від хмари до ще вищої хмари, як слимаки по капусті. Капсули вартових креслили лінії від серця міста до віддалених районів. Кабелі, що їх утримували, дзвеніли й вібрували, мов гітарні струни, підвішені на висоті понад сотню метрів. Вірми дряпалися над містом, залишаючи по собі сліди екскрементів і лайки. Голуби ділили простір із галками і яструбами, і горобцями, і папугами-втікачами. Летючі мурахи і оси, бджоли і трупні мухи, метелики й комарі вели повітряну війну проти тисяч хижаків, аспидів і дхерів, що намагалися впіймати їх на люту. Голими, склепані п'яними студентами, бездумно пересувалися по небу на незграбних крилах зі шкіри чи паперу, або і зі шкірки фруктів розсипаючись у польоті. Навіть поїзди, які перевозили незліченних жінок, чоловіків і товари по великому скелету нового Корбузона, чіплялися за можливість залишитися над будинками, ніби їх лякало гниття архітектури. Місто масивно випиналося до гори, ніби його надихали велетенські гори на заході. Обрій перемежали мозолисті квадратні житлові блоки за вишки 10-20, 30 поверхів. Вони вривались у повітря як товсті пальці, як кулаки, як обрубки кінцівок, що хаотично розмахували над набряками менших будинків. Тонни бетону і смоли, з яких складалося місто, вкривали стародавню географію, пагорби й узгір'я, все ще видимі нерівності. Бідняцькі хатинки, мов щебінь, розсипалися по боках пагорба водуа, летокраю стяжного пагорба, кургану святого Джаббера. Димчасто-чорні стіни парламенту стирчали з острова Страк, як зуб акули чи шип хвостокола, якась почварна органічна зброя, що розривала небо. Будівлю оплутували незрозумілі труби і масивні заклепки. Вона пульсувала від древніх бойлерів у своїх глибинах. Кімнати незрозумілого призначення – визирали з основного тіла колосальної споруди, майже не переймаючись підпірками і контрфорсами. Десь усередині, в кімнаті, що не бачила денного світла, гордовито походжали незліченні зануди нероби на чолі з Радгаттером. Парламент був немов гора, що балансувала на краю архітектурної лавини. Світ, що масивно нависав над містом, не був чистішим. Димовідводи проривали мембрану між землею і повітрям і вивергали тонни отруйного диму до цього верхнього світу, ніби на зло. В густому смердючому диму відразу над дахами вихором зливалися викиди з мільйонів коротких димарів. Крематорії випускали в повітря попіл заповітів, що їх спалили заздрісні духівники. Він змішувався з вугільним пилом, який... Заради тепла спалювали, вмираючи закохані. Тисячі брудних димових привидів оповивали новий карбузон смороду, який душив, мов, почуття провини. В огидному мікрокліматі міста кублилися хмари. Здавалося, всю погоду нового карбузона творив величезний ураган, що поступово насувався, центр якого збігався із серцем міста. Величезною гібридною будівлею, що розмістилась у ядрі комерційного району, відомого як Крук, з густком кілометрів залізниці та років архітектурних стилів і порушень, вокзалом на вулиці Вітчаю. Цю споруду можна було назвати індустріальним замком, з якого де-неде стерчали перила. Найзахідніша вежа вокзалу була Штирем варти що так нависав над іншими баштами, аж вони здавалися маленькими. Його на сім сторін розривали натягнуті підвісні троси. Але попри свою висоту Штир був лише додатком до величезного вокзалу. Архітектора ув'язнили через сім років після того, як вокзал добудували. Він з божеволів. Казали, що він був єретиком, Прагнув збудувати собі власного бога. П'ять широко роззявлених цегляних пащ заковтували кожну з п'яти залізничних ліній міста. Рейки розгорталися на арках, мов, велетенські язики. Магазини і катувальні, і цехи, і кабінети, і порожні простори заповнювали товсте черво будівлі. З певних кутів у певному освітленні здавалося, що воно готується перенести усю вагу на штир, збираючись Вистрибнути у величезне небо, в яке вокзал ніби мимохідь вривався. Айзекові очі аж ніяк не застувала романтична запона. Він бачив політ, куди б не подивився. У нього набракли очі. За ними гудів мозок, у якому нові формули і факти складалися в картинку, що дозволяла уникнути лищат гравітації. І усвідомлював марнуту цього процесу. Політ був явищем грубим і бездуховним, просто переходом із однієї частини нового коробузона до іншої. Його це тішило. Він був науковцем, а не містиком. Айзек лежав на ліжку і дивився у вікно. Очима він стежив то за однією, то за іншою точкою, що пролітала повз. Його оточували книжки, статті, надруковані нотатки і довгі сувої, списані його захопленою черканиною, Розсипані по ліжку, скинуті на підлогу, мов паперова хвиля. На класичних монографіях примостилися міркування диваків. Біологія і філософія штовхалися, намагаючись відвоювати місце на столі. Він ішов по заплутаному бібліографічному сліду, як гончий пес-шукач, Деякі заголовки взяти до уваги було просто необхідно. Про гравітацію або теорія польоту. Деякі були швидше дотичними, як от аеродинаміка рою. А деякі були просто забаганками, котрі б точно не схвалили його більш шановані колеги. Наприклад, він ще не переглянув две омери, які живуть над хмарами, і що вони можуть розповісти. Айзек почухав носа і потягнув через соломинку пиво, що похитувалось у бокалі в нього на грудях. Він працював над замовленням Ягарика лише два дні, а місто для нього вже повністю змінилося. Невідомо, чи колись зможе його бачити таким, як раніше. Він повернувся на бік, посунувши папери, що йому заважали. Вивільнив порцію маловідомих манускриптів і сто з геліотипій, котрі він зняв із чаю удвох. Айзек поклав знімки перед собою, придивився до деталей мускулатури вірмів, які чай удвох продемонстрував на його прохання. «Сподіваюся, чекати недовго», подумав Айзек. Він увесь день читав і робив нотатки, вічливо бурмочучи щось у відповідь, коли Девід чи Лубламай вигукували йому вітання або запитання чи пропозиції пообідати. Він пожував трохи хліба, Сиру і перців, які Лубламай поклав йому просто на стіл. День теплішав. Маленькі бойлери на різних пристроях прогрівали повітря. І Айзек один за одним скидав шари одягу. Підлога біля столу була всипана сорочками і хустинами. Айзек чекав на доставку книжок. На початку читання він зрозумів, що якщо говорити про замовлення, яке виконував, то в нього була величезна прогалина в наукових знаннях. З усіх таємних вчень біологію він знав найслабше. Він досить вільно почувався, читаючи про левітацію та проти геотропну травматургію і його улюблену об'єднану теорію поля. Але світлиний чай удвох показали йому, наскільки мало він розумів біомеханіку простого польоту. «Що мені треба, то це парочка мертвих вірмів». «Ні, треба живих, на яких можна проводити досліди». Безтурботно подумав Айзек, розглядаючи геліотипії, зроблені минулого вечора. Ні, один мертвий, щоб зробити ростен, і один живий, аби спостерігати за польотом. Раптом легковажна ідея здалася більш серйозною. Він сів за стіл і трохи подумав, перш ніж вирушити в темряву борсукової драговини. Найбільш сумнозвісний пап між смолою та іржею – Зачаївся у тіні величезної церкви Пальголака. Вона стояла за кілька вулиць від мосту Данечі, який з'єднував борсукову драговину з кістяним містом. Більшість місцевих у борсуковій драговині, звісно ж, були пекарями, двірниками чи повіями, або представниками інших професій, від яких навряд чи можна очікувати, що вони колись ворожили над пробіркою чи навіть заглядали в неї. Так само і мешканці кістяного міста переважно не були зацікавлені у масштабних чи систематичних порушеннях закону, як і більшість нового кробузона. І все-таки борсукову драговину завжди називатимуть науковим кварталом, а кістяне місто – злодійським районом. А на перетині цих двох сфер впливу – езотеричної і таємної та романтизовано-небезпечної – стояв пап «Місячні доньки». Паб місячні доньки був пошарпаним, але милим. На вивісті зображалося два маленькі супутники в образі яскравих молодих жінок, що оберталися навколо місяця, а фасад був пофарбований у пурпуровий колір. У пабі збиралася та частина міської богеми, що полюбляла пригоди художники, злодії, бунтівні науковці, наркомани та викажчики, які працювали на варту. Всі юрбилися під пильним оком власниці пабу вогняної Кейт. Прізвисько Кейт стосувалося як її рудого волосся, так і, на думку Айзека, згорілих заощаджень її завсідників. Вона була фізично могутньою, а ще вміла визначати, кому дати хабар, а кого вигнати, кому копняка, а кого задобрити безкоштовним пивом. Саме через це, а ще, як підозрював Айзек, Завдяки кільком невеличким травматургічним закляттям, місячним донькам вдавалося вести успішний ризикований бізнес і уникати кількох конкуруючих ракетирів-покровителів, що працювали в тому районі. Варта рідко прочисувала заклад Кейт, і то про людське око. У неї було смачне пиво. Вона не питала, про що спілкувалися на таємних зустрічах за кутовими столиками. Того вечора Кейт привіталася з Айзеком помахом руки. Він помахав у відповідь. Він роззирнувся, оглядаючи задимлену залу. Однак не знайшов того, кого шукав. Тоді підійшов до шинквасу. «Кейт!» – вигукнув він, щоб перекричати шумпабу. «Від Лемюеля нічого не чути!» Вона похитала головою і подала йому злодійського Елю, якого він ще й не встиг попросити. Айзек розрахувався і знову повернувся до зали. Ситуація його засмутила. Пап місячні доньки був практично офісом Лемюеля Голуба. Зазвичай його можна було там зустріти щовечора. Він торгував наркотиками, беручи собі відсоток. Айзек здогадувався, що Лемюель саме займався якоюсь сумнівною справою. Він безцільно пройшовся між столами, шукаючи когось знайомого. В одному кутку він побачив Гедрак Сечета, бібліотекара з церкви Пальголака. Вдягнений у жовту мантію свого ордену, він блаженно до когось усміхався. Айзек зрадів і попрямував до нього. Його повеселило, що руки набурмосеної юнки, яка саме сперечалася з Гедом, були вкриті татуюванням із щеплених між собою коліщат. Це свідчило про те, що вона належала до гвинтиків Бодбога, без сумніву, намагаючись навернути невіруючого. Айзек підсунувся ближче, і тепер йому було чути суперечку. Якби ти дивився на світ і на Бога хоч би з часточкою тієї неухильності і аналізу, про які ти говориш, ти би зрозумів, що твій безглуздий чуттєморфізм абсолютно нераціональний. Гет усміхнувся до рабої дівчини, і вже було відкрив рота, щоб відповісти. Айзек перебив його. Перепрошую, Геда, що втручаюсь. Просто хотів сказати тобі, юне летюче коліщатко, чи як ви там називаєтесь? Гвинтик спробувала заперечити, однак Айзек перервав її. Ні, замовкни, я скажу дуже ясно. Вали звідси і забери свою неухильність із собою. Я хочу поговорити з Гедом. Гед хихотів. Його опонентка зглитнула, намагаючись зберегти розлучену браваду. Однак її лякали Айзекові габарити та його безжурна сварливість. Вона зібралася силами, щоб показати хоч рештки гідності. Уставши, вона було відкрила рота, аби кинути на прощання якусь очевидно підготовлену фразу. Однак Айзек її випередив. «Щось бовкнеш? Виб'ю зуби!» – привітно порадив він. Гвинтик закрила рот і забралася геть, роздратована. Коли вона зникла з очей, Айзек з Гедом розраготалися. «Нащо ти їх терпиш, Геде? проривів Айзек. Гед, сидячи, мов жаба, за низьким столиком, хитався туди-сюди на ногах і руках. Його чималий язик то ховався у величезний широкий рот, то знову вивалювався. «Мені їх просто шкода!» – захихотів він. «Вони такі напружені!» Загалом вважалося, що Гед – Найбільш аномально приязний водяник у світі. У нього не було і сліду ворожості і дратівливості, що так часто траплялося серед представників його сварливої раси. Коротше, продовжив він, трохи заспокоївшись, гвинтики мене й близько так не напружують, як деякі інші. Вони, звичайно ж, і наполовину не такі віруючі, як їм здається, але принаймні вони до цього ставляться серйозно. Принаймні вони, не знаю, вечірні слуги божі, чи виводок тріски, чи щось таке. Пальголак був богом знання. Його зображували у вигляді товстого присадкуватого чоловіка, який читав у ванні, або стрункого водяника за тим самим заняттям, або, незбагненно, у вигляді обох водночас. Його паства приблизно порівну складалася з людей і водяників він був привітним, приємним божеством, мудрецем, існування якого було цілком присвячене збору, класифікації та розповсюдженню інформації. Айзек не поклонявся жодним богам він не вірив у те, що є все знання чи всемогутність для кількох обраних, чи навіть у те, що деякі з них існують. Безсумнівно, були істоти і сутності, які займали різні аспекти дійсності. І, звісно ж, деякі з них були могутніми, порівняно з людиною. Але поклонятися їм видавалося якимось малодушним заняттям. І все ж, навіть він відчував симпатію до Пальголака. Він навіть сподівався, що цей товстий падлюка справді існував в тій чи іншій формі. Айзеку подобалася ідея, що на межі двох видів – Могла бути істота настільки захоплена знанням, що вона просто блукала від одного виміру до іншого, сидячи у ванні, і зацікавлено бурмотіла до всього, з чим стикалася. Бібліотека Пальголака за розмірами не поступалася бібліотеці Нового Кробузонського університету. В ній заборонялося брати книжки додому. Однак читачі могли прийти туди в будь-який час дня чи ночі, і там було дуже Дуже мало книг, доступ до яких був під табу. Пальголакійці були проповідниками, вірячи, що все, що знав вірянин, відразу ставало відомо самому Пальголаку, тому вони боговірно намагалися читати за поєм. Але їхня місія прославляти Пальголака була лише другорядною. Насамперед, вони мали прославляти знання, тому й присягалися впускати у свою бібліотеку всіх охочих. Саме на це м'яко жалівся Гет. У Новокробузонській бібліотеці Пальголака була зібрана найкраща колекція релігійних манускриптів у цілому світі Баслагу, і до неї стікалися паломники різних релігійних традицій та спільнот. Вони юрбились у північній частині Борсукової Драговини та Слинного Вогнища. Усі віруючі раси в світі – в мантіях і масках, з батогами, повідцями, лупами, повним набором релігійної атрибутики. Деякі пілігрими були вельми неприємними. Наприклад, у місті зростав виводок тріски, що активно виступав проти Ксенії, і Гет вважав за свій прикрий священний обов'язок допомагати цим расистам, які плювалися і називали його жабою та водяною свинею у перервах між читанням своїх текстів. Порівняно з ними, егалітарна секта гвинтиків Бот-Бога були нешкідливою, навіть попри те, що вони агресивно обстоювали свою віру в механічність єдиного правдивого Бога. За багато років в Айзека і Геда не раз були довгі суперечки, переважно теологічні, але також про літературу і мистецтво і політику. Айзек поважав приязного водяника. Він розумів, що той від щирого серця виконував свій релігійний обов'язок читання і, відповідно, надзвичайно багато знав з будь-якої теми, яку лише міг вигадати Айзек. Спершу він завжди був дещо обачним зі своїми думками щодо інформації, якою ділився. «Лише Пальголак знає достатньо, щоб бути здатним до аналізу», – побожно стверджував Гетт на початку кожної суперечки аж поки келихи не затуманювали його релігійний антидогматизм, і він не починав потякати на всю горлянку. «Геде», – запитав Айзек, – «а чи можеш розповісти мені про Гарут?» Гед станув плечима і посміхнувся, втішений нагодою поділитися знаннями. «Небагато. Птахолюди. Вважається, що вони живуть у Цимику, на північ від Шотека». На захід від Мордіги. Може, і на якихось інших континентах. Порожнисті кістки. Гет дивився в одну точку. Подумки зосереджений на видобутих з пам'яті сторінках якоїсь ксентропологічної роботи, котру він цитував. Цимирські гаруди егалітарні. Цілком егалітарні. Та цілком індивідуалісти. Мисливці й збирачі. Праця не поділяється за статтю. Немає грошей, немає звань. Хоча в них є щось на зразок неформальних звань. Вони щось означають, ніби ти гідний більшої поваги, щось таке. Вони не поклоняються жодним богам, хоча в них є образ диявола, який може бути, а може й не бути справжнім фантомом. Називається Дагнеш. Полюють. В бою застосовують батоги, луки, списи, невеликі леза. Щитів у них немає. З ним надто важко літати. Тож іноді вони використовують два види зброї водночас. Раз по раз трапляються дрібні сутички з іншими групами чи видами. ймовірно, через ресурси. Ти знаєш про їхню бібліотеку? Айзек кивнув. Гедові очі. Гедові очі аж на лоба полізли від того виразу безсоромного голоду. «Боже мій, було би неймовірним до неї дістатися. Але це ніколи не здійсниться», – сказав він засмучено. «Пустеля не зовсім територія водяників. Трохи сухувато». «Враховуючи, як у мало ти знаєш про них, я можу взагалі з тобою не розмовляти», – сказав Айзек. На превеликий подив Айзека Гет похнюпився. «Це жарт, Геде. Іронія. Сарказм. Ти до чорта знаєш. Принаймні порівняно зі мною. Я переглядав дещо з Шакристіальчита, і ти щойно перевершив усе моє знання. А ти знаєш щось про ем, їхній кримінальний кодекс?» Гет пильно подивився на нього, примружившись. Що ти задумав, Айзеку? Вони такі егалітарні, ну... Їхнє суспільство ґрунтується цілком на максимізації вибору для особи, тому вони всі такі орієнтовані на спільноту. Кожному дається якнайбільша свобода вибору. Наскільки я пам'ятаю, єдиний злочин, який у них є – позбавлення вибору іншого гаруди. А тоді злочин обтяжується чи полегшується, залежно від того, зробили вони це з повагою чи без. Бо вони просто обожнюють, як можна вкрасти чийсь вибір. Уявлення не маю. Мабуть, якщо зламати комусь спис, у них більше немає шансу ним скористатися. Або якщо збрехати, що не знаєш, де можна знайти смачний лишайник, тоді інші позбавлені вибору. І ти за ним, чи ні? Може, якісь крадіжки вибору, аналоги того, що ми вважаємо за злочин. А в інших взагалі немає аналогів, сказав Айзек. Дуже можливо. Що таке абстрактний індивідуум і конкретний індивідуум? Гет зачудовано подивився на Айзека. А що б тобі, Айзеку, ти заприятелював з якимось гарудою? «Правда ж?» Айзек підняв брову і швидко кивнув. «Чорт забирай!» – вигукнув Гет. Люди за сусідніми столиками здивовано на нього оглянулися. «Ще й з гарудою з цимика! Айзеку ти зобов'язаний змусити його... Його... її... Прийти і поговорити зі мною про цимек! Не знаю, Геде, він якийсь мовчазний». Ну, будь ласка, будь ласка. Гаразд, гаразд, я спитаю в нього, але не дуже ті ж себе надіями. А тепер розповідай, но, ну, яка різниця між довбаним абстрактним і конкретним індивідуумом. О, це цікавезна штука. Мабуть, ти не маєш права мені розповідати, яке в тебе завдання. Так я і думав. Ну, кажучи просто, наскільки я розумію... Вони егалітарні, бо дуже поважають конкретну особу як індивіда, так? А поважати індивідуальність інших людей неможливо, якщо зосереджуватись на власній індивідуальності абстрактно, ізольовано. Ідея в тому, що ти є індивідом настільки ж, наскільки ти існуєш у соціальній матриці інших, які поважають твою індивідуальність і твоє право на свободу вибору. Це конкретна індивідуальність, індивідуальність, яка визнає, що існує, завдяки спільній повазі, яку проявляють усі інші індивіди. А отже, їй варто так само поважати їх у відповідь. Тож, абстрактний індивідум Гаруда, що на якийсь час забув, що він чи вона – частина більшої одиниці, і зобов'язаний чи зобов'язана – Поважати всіх інших індивідів, які можуть обирати. Він надовго замовк. «То як, Айзеку, розібрався?» – тихо запитав Гед, перш ніж розхихотітися. Айзек був непевний цього. «От слухай, Геде, якби я тобі сказав, крадіжка вибору другого рівня з неповагою, ти би знав, що зробив Гаруда?» «Ні». Гет замислився. Ні, не знав би. Звучить погано. Але, думаю, в бібліотеці є книжки, які можуть пояснити. Цієї миті в поле зору Айзека потрапив Лемюель Голуб. Слухай, Геде, поспішно перервав його Айзек. Я перепрошую і все таке, але мені дуже треба поговорити з Лемюелем. Можемо продовжити пізніше. Гет усміхнувся без жодного сліду невдоволення і помахав Айзеку на прощання. Леміелю, на два слова, може бути вигідно. Айзеку завжди радий мати справу з людиною науки. Як ведеться вам розумникам? Леміель відкинувся на стільці. Вдягнений він був як справжній чепорун. Куртку мав бордову, жилет – жовтий. На голові стримів невеличкий циліндр. З-під нього вибивалася копиця жовтявих кучерів, зав'язаних в очевидно ненависний їм хвостик. «Розумників Лемюелю завело в глухий кут. І саме тут, друже мій, ти можеш стати у пригоді». «Я?» – Лемюель-голуб криво всміхнувся. «Так, Лемюелю», – саркастично мовив Айзек, – «і ти можеш посприяти розвитку науки». Айзеку подобалося жартівливо спілкуватися з Лемюелем хоча молодший товариш дещо бентежив його. Леміель був аферистом, донощиком, торгівцем краденим, класичним емісаром. Він вирубав собі прибуткову маленьку нішу, заробивши репутацію найефективнішого посередника. Посилки, інформацію, пропозиції, повідомлення біженців, товари, чим би не хотіли обмінятися люди, не зустрічаючись, Леміель міг це доставити. Він був безцінним для людей на зразок Айзека, які хотіли щось упіймати в кримінальному світі нового кробузона, але при цьому не промочити ноги і не забруднити руки. Так само і мешканці того іншого міста могли скористатися послугами Лемюеля, щоб дотягнутися до світу більш-менш легального і при цьому уникнути безпарадного борсання на мілені під дверима варти. Таким чином, не вся робота Лемюеля була пов'язана з обома світами. Дещо з того, що він робив, було цілком легальним чи цілком нелегальним. Однак спеціалізувався він на перетині кордону. Існування Лемюеля не можна було назвати стабільним. Він був безпринципним і брутальним, за потреби навіть жорстоким. Якби справи стали надто небезпечними, він би без тіні сумніву покинув будь-кого, хто з ним співпрацював. Усі про це знали. Леміоль ніколи цього не приховував. Він відзначався певною чесністю. Він ніколи навіть не прикидався, що йому можна було довіряти. Леміолю, юний вороже науки», – сказав Айзек. «Я тут роблю невеличке дослідження. Для нього мені потрібно роздобути екземпляри деяких видів. Ідеться про будь-що, що літає. І тут в гру вступаєш ти». Розумієш, людина мого становища не може волочитися по новому корбузону в пошуках товбаних короликів. Людина в моєму становищі повинна мати змогу кинути клич, і крилаті істоти будуть самі падати їй до рук. Айзеку, старий друже, то подай же оголошення в газету. Навіщо зі мною говорити? Тому що я говорю про дуже-дуже багато екземплярів, і я не хочу знати, як їх здобули. І потрібне розмаїття. Я хочу побачити якомога більше летючих створіннячок. А деяких із них розшукати важко. Наприклад, якби я хотів, скажімо, роздобути аспіда. Я би міг заплатити капітанові якогось піратського судна найвищу ціну за паршивий напівмертвий екземпляр. Або я можу заплатити тобі, щоб ти відправив одного зі своїх шановних колег – Звільнити якогось бідного, придушеного, маленького аспіда з якоїсь довбаної золотої клітки в східному гідді чи в ободі. Ясно? «Айзеку, друже мій, починаю тебе розуміти. Звісно ж розумієш, Леміелю. Ти ж ділова людина. Я шукаю рідкісних летючих істот. Мені потрібні штуки, яких я ніколи й не бачу. Мені потрібні незвичайні летючі штуки». Я не платитиму преміум ціну за кошик чорних дроздів. Хоча не подумай, будь ласка, що мені не потрібні дрозди. Я з радістю прийму дроздів, галок, кого там іще, та навіть голубів Леміолю, твоїх тезок. Але ще з більшою радістю я прийму, скажімо, бабок змій». «Вони рідкісні», – сказав Леміаль, пильно дивлячись на своє пиво. «Дуже рідкісні», – погодився Айзек. Саме тому за хороший екземпляр можна буде отримати чималенько грошви. Розумієш, про що я леміелю? Мені потрібні птахи, комахи, кажани, а також яйця, іще кокони, і личинки. Все, що колись перетвориться на летючу штуку. Насправді, це може бути навіть корисніше. Все, що має вирости до габаритів собаки, не більше. І нічого небезпечного. Хай яким би досягненням був би впійманий друт чи повітряний носоріг, мені вони не потрібні. А кому вони треба? – погодився Лемюель. Айзек засунув п'ятигінеєву купюру в нагрудну кишеню Лемюеля. Чоловіки підняли келихи і випили разом. Це все відбулося напередодні ввечері. Айзек розслабився і уявив, як його прохання – повзе кримінальними завулками нового Кробузона. Раніше Айзек вже користувався послугами Лемюеля, коли йому була потрібна рідкісна чи заборонена сполука, або рукопис, який лише в кількох примірниках існував у новому Кробузоні, або інформація, як синтезувати нелегальні субстанції. Айзеку видавалося дуже кумедним, що в перервах між розбірками банд і торгівлею наркотиками Найкрутіші представники кримінального світу нового корбузона серйозно візьмуться за пошуки пташечок і метеликів. Наступного дня була безділя. Раптом згадав Айзек. Він уже кілька днів не бачив лін. Вона навіть не знала про його замовлення. Вони договорилися про побачення. Зринуло в пам'яті. Вечеря разом. Він міг ненадовго відкласти дослідження і розповісти кохані про все, що сталося. Йому подобалося очищати думки від накопиченого безладу і ділитися ним із лін. Лубламая і Девід не було вдома. Раптом зрозумів Айзек. Він був сам. Він посунувся, наче тюлень, розкидаючи по дошках документи і світлини. Вимкнув гасовий пальник і подивився крізь брудне вікно темного складу. Йому було видно великий холодний диск місяця та повільні піруети його двох дочок, супутників старого голого каменя, що оберталися навколо батька, сяючи, мов товсті світлячки. Айзек заснув, споглядаючи заплутаний місячний механізм. Він купався у місячному світлі, і йому снилася лін. Це був напружений, сексуальний, сповнений любові сон. Розділ сьомий Годинник і півник перемістився на вулицю. Дворик біля каналу, що відділяв салакузькі поля від сангвину, рябів столами і різнобарвними ліхтариками. Дзенькіт, чарок і веселі погуки доносилися до суворих човнярів, котрі вели свої баржі через шлюзи, направляючи їх до вищого рівня води. А потім повертали в бік ріки, залишаючи позаду гамір трактиру. Лін паморочилася голова. Вона сиділа на чільному місці великого стола під бусковим світлом лампи в оточенні друзів. Поради з нею з одного боку сиділа Дерхан Сумолок, арт-критикиня Маяка. З іншого сидів Корнфет, жваво обговорюючи щось із кактою-віолончелісткою на імення Дебелі Стегна, Александріна, Беладжин Саунд, Тарік Септимус, Докучай Спінт, художники, поети, музиканти, скульптори і ще навала дармоїдів, яких вона ледве знала. Це було її середовище, її світ. Та все ж ніколи ще вона не відчувала себе такою відірваною від них, як зараз. Розуміння того, що вона отримала здоровенне замовлення, про яке вони тільки мріяли, ту роботу, яка могла забезпечити роки безтурботного існування, відділяло її від веселої гульні. До того ж, завдяки її страшезному замовнику ця ізольованість вельми ефективно вкорінилась. Лін, здавалося, ніби зненацька і без попередження, вона опинилася в абсолютно іншому світі. Відмінного від звичного стервозного, балаганного, манірного і закритого богемного кола салакузьких полів. З тих пір, як Лін повернулася зі своєї незвичної зустрічі у кістяному місті, вона ще ні з ким не бачилася. Вона страшенно скучила за Айзеком, однак знала, що він використає її зайнятість, щоб з головою піти в дослідження. І так само знала, що її раптова поява в борсуковій драговині добраче його розізлить. У салакузьких полях їхні стосунки не були таємницею, у борсуковій драговині все було набагато складніше. Тож Лін провела весь день у роздумах, на що ж вона підписалася. Поволі думки несміло верталися до страховинного лику пана пістравого. Трастя твоїй матері, думала Лін. Що ж ти таке? Чіткий образ її працедавця не складався докупи. Єдине лишалося відчуття рваної мішанини його тіла. Уривки спогадів спалахами лоскотали пам'ять. Одна рука закінчувалась п'ятьма розчіпіреними крабовими клешнями, поміж купки очей стримів довгий кручений ріг. У козлячому хутрі звивався хребет плазуна. Неможливо було визначити, до якої раси пан пістравий належав від самого початку. Вона ще ніколи не зустрічалася з поробками настільки обширними, потворними і настільки хаотичними. Такий багач, як він, напевне, міг дозволити собі послуги найкращих поробників, щоб виглядати якось по-людськи, чи взагалі будь-як. Все, що спадало на думку, він сам обрав свою подобу. Або це, або він став жертвою крутня. Лін замислилася, чи одержимість перейнакшення відображала його форму, чи стала причиною. З шафи Лін стерчали замальовки тіла пана пістравого, які вона поспіхом ховала на випадок, якби Айзек залишився на ніч. Вона нашкрабала декілька нотаток всього, що могла згадати з деталей безглуздої анатомії свого замовника. День по дню страх відступав, залишаючи по собі пухерці гусячої шкіри і вихор думок. Ця робота, вирішила вона, може стати справою всього життя. Першу зустріч пан Пістравий призначив на наступний день. Пили ділок по полудню. Надалі Лінн приходитиме двічі на тиждень, щонайменше протягом місяця, може довше. Залежно від того, як просуватиметься робота над скульптурою. Її розбирала нетерплячка почати. «Лін, нуднюще ти стерво!» – гукнув Корнфет і кинув у неї морквиною. «Чого така тиха сьогодні?» Лін швидко нашкрябала в блокноті. «Корнфет, зайчику, не нуди!» Усі зареготали. Корнфет продовжив полум'яні загравання з Олександріною. Дархан схилила свою сиву голову до Лін і м'яко спитала. «Серйозно, Лін, як оніміла сьогодні? Щось трапилось?» Зворушена Лін легенько похитала головою. «Маю великий проект, не можу думати ні про що інше», – показала вона знаками. Наскільки ж легше було говорити без необхідності записувати кожне слово? Дархан знала мову жестів. «Сумую за Айзеком» додала Лін, жартома сумовито. Дерхан співчутливо зітхнула. Хороша вона жінка, подумала Лін. Дерхан була бліда, тоненька і гінка, хоча й мала, досягши середнього віку, невеличкого животика. Попри любов до несамовитих витівок їхньої салакузької ватаги, жінка мала м'яку, незлобливу вдачу і не любила бути в центрі уваги. Її журнальні публікації були гострі і нещадні. Якби Дерхан не подобалась творчість Лін, вони навряд чи змогли б подружитися. Її критика в Маяку була жорстка, ба навіть груба. Лін могла сказати Дерхан, що сумує за Айзеком, та знала про справжню природу їхніх стосунків. Близько року тому Лін з Дерхан прогулювалися в Салакуських полях. Дерхан пригощала випивкою коли вона діставала гроші, щоб розплатитися, гаманець випадково висковзнув із рук. Вона нагнулася було за ним, та Лін випередила. Вона підняла його і мить затримала в руці, побачивши, як звідти випала стара потріпана геліотипія красивої загонистої молодої жінки в чоловічому костюмі, на якій внизу розмашисто полагкотів слід від поцілунку губною помадою. Вона віддала його Дерхан, а та неспішно поклала знімок назад, не дивлячись Лін у вічі. «Давня історія», – загадково промовила Дерхан і присорбнула пиво. Лін відчувала, ніби винна Дерхан таємницю навзаєм. Декілька місяців потому, вибігши з дому після чергової дурної сварки з Айзеком, вона знову опинилася в барі разом з Дерхан. Сварка стала приводом майже з полегшенням розповісти правду, яку Дархан вже, певно, і так знала. Вона тільки співчутливо кивала. З того часу почалася їхня дружба. Айзекові подобалася Дархан за її бунтівну вдачу. Щойно Лін подумала про Айзека, почула його голос. «Тисячу чортів! Вибачайте, народ, запізнився!» Вона повернулася і побачила, як дебела постать пробирається між столиків у їхньому напрямку. Її антенки захвилювалися, в чому вона була певна, він міг розпізнати усмішку. Коли Айзек підійшов, його зустрів дружній хор вітань. Він поглянув прямо на Лін і усміхнувся їй одній. Помахавши всім рукою, пестиво провів пальцями по її спині. І крізь тонку блузку вона відчула, як пальці незграбно виводять. Я тебе люблю. Айзек витяг стільця і упхав його між Лін і Корнфедом. Я саме з банку поклав туди парочку блискучих золотих самородків. Вигідна угода, похвалився він, робить вченого щасливим і марнотратним. Випивка за мій рахунок. Почулися радісно здивовані вигуки, після чого всі хором покликали офіціанта. То як твоя виставка, Корнфеде? запитав Айзек. «О, шикарно, шикарно!» – відповів той і потім чомусь дуже голосно додав. «Лін приходила туди в рибалок!» «Ясно!» – спокійно сказав Айзек. «Тобі сподобалось, Лін?» Вона коротко махнула на знак згоди. Корнфеда повністю поглинуло з грудей Олександріни в глибокому декольте її нехитрого вбрання. Айзек перемкнув увагу на Лін. «Ніколи не повіриш, що зі мною сталося?» – почав він. Лін стисла під столом його коліно. Він зробив те саме у відповідь. Айзек пошепки коротко виклав Лін та Дерхан історію появи Ягарика в його робітні. Він благав їх мовчати і постійно озирався, аби пересвідчитися, що ніхто не підслуховує. Під час розповіді принесли замовлену ним курку, і він голосно плямкаючи Розказував про зустріч у місячних доньках і про десятки кліток з піддослідними тваринами, що ось-ось мали доставити примісінько до його лабораторії. Закінчивши, він відкинувся на спинку стільця і усміхнувся до співрозмовниць. Та потім на обличчя набігла хмара, і він винувато спитав Улін. «Як твоя робота?» Вона безтурботно гайднула рукою. «Нічого такого, серце моє!» подумала вона, що я могла б тобі розказати. Поговорімо про твій новий проект. Від явної однобокості діалогу на Айзековому лиці з'явився винуватий вираз. Однак він не міг нічого з собою зробити. Він увесь там, у роботі. Лін охопила знайома сумна ніжність. Сум від його заглиблення в такі моменти одержимості. Ніжність – за пристрасть і запал. Ось, гляньте, промимрив він раптом. І, витягши з кишені якийсь папірець, розклав його на столі. Це була фіша ярмарку, що проводився в себе круа. Зі звороту папірець хрумтів від засохлого клею. Айзек зірвав його зі стіни. Дивовижний і неповторний ярмарок пана Бомба Дрезіла. Гарантовано вразить і зачарує найбільш пересичену публіку. Палац кохання, зал жахіть, вихор і ще чимало атракцій за помірними цінами. Приходьте також узріти небачений досі паноптику. Цирк Хемер. Чудовиська і дивовиська з усіх куточків баслагу. провиці з розколотої землі. Справжній пазур ткача. «Живий череп», «Розпусна жінка-змія», «Урсус-рекс», «Король ведмедів», «Крихітні кактоїди-карлики», «Гаруда», «Крилатий володар-пустелі», «Кам'яні люди з бежику», «Демони у клітках», «Риба-танцівниця», «Скарби викрадені з генріс» і чимало інших чудес і дивовиж. Деякі атракціони не рекомендовані для надчутливих і нервових персон. Вхід – п'ять стіверів. Сади – себе круа. З 14-го місяця Чета до 14-го Мелуарія. Щодня з 6-ї ранку до 11-ї вечора. «Бачте?» – загорлав Айзек і тицнув пальцем у папірець. «У них є гаруда. Я розсилав запити по всьому місту в пошуках всякої підозрілої всячини» і врешті, певно, отримав би кубку напівздохлих галок, а тут раптом довбаний гаруда у мене на порозі. «Збираєшся піти?» – жестами запитала Лін. «Ще пак!» – фиркнув Айзек. «Просто звідси! Я подумав, ми всі можемо піти. А іншим, – продовжив він, стишивши голос, – не обов'язково знати, чого я туди йду. Тобто ярмарок – це ж у всякому разі весело, правда ж?» Дерхан сяйнула посмішкою і кивнула. «Хочеш поцупити гаруду, чи як?» – прошепотіла вона. «Ну, гадаю, я міг би випросити декілька геліотипій, чи навіть прийти до лабораторії. Не знаю, щось придумаю. То ви як, хочете на ярмарок?» Лін витягла з гарніру Айзека маленький помідорчик, обтерла його від курячого соусу і, вхопивши його мандибулами, почала жувати. Повеселимося, відповіла вона знаками. Ти платиш? Та хоч за всіх. гукнув радісно та подивився на неї, і на мить затримав погляд. Потім озирнувся, чи ніхто не бачить, і незграбно показав жестами скучив за тобою. Дерхан тактовно відвернулася. Лін перервала розмову, аби цього не зробив він. Вона гучно плеснула в долоні, поки всі за столом не повернули до неї обличчя. Вона почала говорити знаками, попрохавши Дерхан перекладати. «Айзеку дуже свербить довести, що плітки про те, що вчені не вміють відпочивати – неправда. Інтелектуали і рафіновані розпусні естети, як ми, вміють гульнути, а тому Айзек пропонує нам ось що – Лін помахала листком і кинула його в центр столу, щоб усім було видно. Каруселі, чудеса, видовища і шпурляння кокосами за якісь там п'ять стіверів, котрі Айзек великодушно готовий заплатити. — Не за всіх ти, порося! — гримнув Айзек удавано-обурено. Однак слова потонули у п'яному гамі вдячних. — Готовий заплатити! — продовжила незворушно Дерхан. У зв'язку з цим маю пропозицію. Зараз допиваємо, доїдаємо і пензлюємо до себе кро. Почулися голосні схвальні вигуки. Хто вже до пиві доїв, починали збирати сумки. Інші з подвоєним апетитом накинулися на устриці салати і смажені банани. Хоч якось організувати навіть крихітну грубку і синхронізувати її, завдання не з похмуро розмірковувала Лін. Доведеться почекати, доки всі зберуться. Айзек з Дерхан перешіптувалися через стіл прямо перед Лін. Її антенки сіпнулися. Вона вхоплювала деякі обривки їхнього бурмотіння. Айзек жваво обговорював політику. В дебати з Дерхан він укладав своє туманне, нікому не адресоване і ущіпливе соціальне невдоволення. Він рисується, подумала Лін з усіх сил намагаючись вразити небагатослівну журналістку. Це її повеселило і дещо роздратувало. Вона помітила, як Айзек обережно передав через стіл монету і отримав натомість простий конверт. Безсумнівно, з останнім випуском «Бестямного бродяги», підпільної радикальної газети, для якої писала Дерхан. Якщо не рахувати туманну неприязнь, яку вона почувала до варти і уряду, Лін була створінням аполітичним. Вона відкинулася на спинку стільця і подивилася вгору, на зорі, крізь бусковий сарпанок підвісного ліхтарика. Вона намагалася пригадати, коли востаннє бувала на ярмарку. Спом'янулися шалені палімсести запахів, свист і риб, підлаштовані конкурси і дешеві призи, екзотичні тварини та яскраві костюми. І все це скупчене в непевне, Бучне, хвилююче ціле. Ярмарок – це місце, де звичайні правила ненадовго забуваються. Де банкіри і злодюшки вигукують захоплене ОВВА. Заворожені і приємно збуджені. Навіть найменш зухвалі Лін прийшли б на ярмарок. В одному зі спогадів дитинства вона кралася повз ряд барвистих наметів аби постояти біля моторошної небезпечної різноколірної каруселі велетенського колеса на Гелмаршському ярмарку років за 20 тому. Хтось, вона таки не дізналася хто, якась перехожа хепрі чи жалісливий торговець із ядки простягнув їй глазуроване яблуко, котре вона майже святобливо з'їла. Один із тих нечисленних, хороших споменів дитинства. Лін сиділа і чекала, доки друзі зберуться. Вона смоктала солодкий чай з губки і думала про те яблуко. І терпляче чекала походу на ярмарок.